Warum bist du aufgeregt? Weil Patrick ist krank. Nein, weil. Krank. weil, Pat weil ist Patrick wieder krank? Nein, weil Patrick wieder. Weil Patrick wieder krank ist. Genau, weil Patrick wieder krank ist. Aber was hat er? Ist er erkältet? Ja, er ist erkältet. Er hat Fieber, Halsschmerzen. Mhm. Und, uh, hustet mit schleim. Uh -huh. Am zis corect? Mhm, uh ja. -huh. Yeah. Asta o să spun și mâine la doctor. Uh -huh. Das würde ich auch zum Arzt sagen. Asta aș spune și la doctor. Da, das, das würde ich auch zum Arzt sagen. Zum Arzt. Mhm. Uh -huh. Gut, aber jetzt uh, du morgen alleine? Ja. Yeah. Ok, gut. Alleine. Gut. Freitag war wieder. Ja? Yeah. Freitag war wieder zum Arzt mit Patrick. War ich. Freitag war ich wieder zum Arzt mit mm -hmm. Patrick. Numai că atunci cand spui, te referi la o zi, spui am. Am Freitag war ich. Nu doar freitag, ci am da, freitag. Da, da. Uh -huh. Așadar, am freitag, var ich uh, zu... Wieder zum Arzmit Patrick. Uh -huh. Und? Er hat bauchschmerzen. Var eine gripe... E er er habe bauchschmerzen. Er ha de ce er habe? Pentru că tu spui el ar fi avut dureri de burtă. Ca așa ți-a zis. Da. Înțelegi? Tu nu știi sigur că a avut. Așa se spune în germană. când Întotdeauna când transmisi ceva ce ți-a spus o altă persoană, folosești conjunctivul. Erhabă. Deci Patrick ți-a zis că are durere de burtă. Da. Și tu spui Erhabă Bauchschmerzen. El ar avea durere de burtă. Nu este Erhe. Nu, Erhabă. Erhetă a, înseamnă, ar um, avea în sensul că și-ar dori să A, aibă. Da. da, da, da. Da, dacă e vorbirea indirectă, este erhabă, bau uh -huh. Oder uh, uh, Și mai corect, erhabă gehabt, ar fi da. avut dureri, că s-a întâmplat vinerea asta. Good. Unde hater medicament ghekrikt? Ia, yeah, nu okay. paracetamol, mhm. Und hatte da etwas, äh, hat, das etwas hat, hat das etwas gemacht? Hat das etwas gemacht? Hat das geholfen? Nein, nein Log. Gar, Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gut. Und Fragen hast du? Heute, ich habe keine frage. Heute habe. Heute habe ich keine frage. Genau, heute habe ich keine frage. Good, okay. Wie, wie, wie war in wochenende? In wochenende war sehr gut. In wochenende ist immer gut. Immer gut. Ja. Mai corect ar fi, wie war dein wochenende? Cum a fost weekendul tău? Da. Ja. Good. Uh, și cum spui, eu am avut un weekend frumos. Ich habe, eine schöne A, ich habe einen, ein schönes Wochenende. Das Ende. Ich habe ein schönes Wochenende gehabt. Gehabt. Genau, ich habe ein schönes Wochenende gehabt. Gut. Ok. Um, heute, ich, uh, heute wollte ich... Um, etwas über Richtungen. Um, sprechen. So. Despre direcții? Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. natural, <laughs> links, rechts, weiß du schon, geradeaus, în față, yeah? Da. M bine. m Bine. bine? Ja, ia, ich Bine. dich gut. Bine. Și cum zice hotelul? Nu. Cum ajung la gara? Wie komme ich an Bahnhof an? Uh -huh. uh, nu, este cu tu. Wie, Wie komme ich zu? Bahnhof For an. Punct. Wie komme Bahnhof? Fără an? Fără an. Că nu întreb cum sosesc la gara. A, a, a sosit. Întotdeauna în nemțește a sosi are sensul că tu ești acolo unde se întâmplă sositul. El a sosit la mine, dar eu sunt aici. Înțelegi? Tu, tu da. nu mă întrebi pe mine cum sosez la gară. Ci cum mă duc la gara. Cum, da, cum da, da, a... da, da înțeles. Da? În românește pot să spun cum ajung, dar e puțin alt sens, ia? Deci, mal, vi comăic zum Banhof, ia? Da. Vi comăic zum Banhof. Good. Uh, mergeți în față. Geen zi gerade aus. Geen aus. Good. Și după aia luați a doua stradă la dreapta Nehmen Sie bitte zweite strasse rechts Ia ja, da strada trebuie să aibă și la articol ne. Nehmen Sie die Di. strase Di uh -huh. die zweite strasse. Die zweite strasse rechts uh -huh. nehmen Sie die zweite strase rechts Good. Um, nu prima stradă, ci a doua stradă la dreapta. NICS DIE ERSTE nicht, Straße. NICHT NICHT NICHT uh -huh. ja NICHT DIE ERSTE Straße. CI A DOUA SONDER ZWEITE strasse. SONDER DIE SONDER DIE ZWEITE Strasse. NOCHE Nicht die erste Straße, sondern die, die zweite Straße. Genau, nicht die erste Straße, sondern die zweite Straße rechts. Ja? Gut. Ähm um, gara este pe partea stângă. Der Bahnhof ist zweite Este pe partea stângă. Uh -huh. uh, der Bahnhof ist an den zweiten auf auf, auf. auf. Uh -huh. Mă gândeam că an din cauza că vi din lateral. Tu vidi din lateral, dar gara este așezată pe e. Der Bahnhof ist auf den Seite nochmal auf auf die linksseite de zaite, Partea stângă. Uh -huh. Deci pa partea este zaită, foarte bine. De zaită. Și acum, dacă vrei să spui, deci links, links înseamnă stânga, stânga. Dar dacă este stângă, partea stângă, mâna stângă, este linke, De linke, di linke zaită. Linke zaită. Di linke, linke Genau. zaită. Deși numai dreapta este rechts, rechts, dar este directe dacă e folosit ca adjectiv. Ok. Așadar, cum spui încă o dată? gara este pe partea stângă. Der Bahnhof ist auf die linke seite. Auf? Auf? Der linken seite. Foarte bine. Auf der linken seite, ja? Că link este adjectiv. Da, da. Încă o dată fraza? Der Bahnhof ist auf der linken seite. Genau. Der Bahnhof ist auf der linken seite. Good. Și cum spui? Întoarce-te, te rog, pe partea stângă. A te întoarce. Um, este. Dreyen. Um. dreen um înseamnă a te întoarce exact invers. Ești pe burtă și te întorci pe spate. Sau invers. Așa. A este un um dreyen, complet. Dar numai dreien, dacă te întorci. nespecificat. Deci. Dres, tu? Eu ar spune dremal. Ia, dre dreimal. Uhum. Auf der rechten Seite. Da numai că aici e o mișcare. Ca te întorci. Da. Drei mal auf die rechte Seite. Nein, dreimal auf auf. Fiind o mișcare. Ce Auf. Acuzativ. Deci? Auf. Auf die rechte seite. Auf die rechte seite. Am, da, au, am, am auzit auf der rechte seite. Nu, no. nu. Ok, atunci e corect. Și încă o dată? De mal auf die rechte seite. Genau, yeah, directe mal auf die rechte seite, ja? um, Sau, dacă ești politicoasă, dreien zi zi. Cum? Dreien Întoarceți-vă. Dreiensi zih. Că a se întoarce este ver reflexiv. Zih, dreiem. A se întoarce, de fapt. Am înțeles. Și atunci, dreiem zih. Auf die Seite, Întoarceți-vă pe partea stângă. În caz că te duci la doctor și o să spună ăla să te întorci pe partea pe altă sau... O să spună, dreiem zih. Auf die Seite, dar auf die rechte Seite, Ia? Ja? Da. Good. Și cum spui? Eu caut o parcare. Chiar așa. Ich suche einen parken. Parkplatz. Parkplatz. Parkplatz. Ich suche einen Parkplatz. Parkplatz, traducerea mai exact, ar fi un loc de parcare. Da? Că plați loc. Da. Dacă te referi strict la o parcare, aia se cheamă parkhouse. Park house. Și ce gen are? Da, parkhouse. Nu dau seama care ar fi diferența. Pot dacă auți un loc de parcare, poate să fie și pe stradă undeva unde poți să parchezi. Așa. Iar parkhouse este aia cu bariere sau adică bine delimitată. Am înțeles. Alea care de la subsol sau știi cum arată. Parcare clară. Bă, când parc plați este unde poți să parchezi. Sunt vo da. Vă... Uh, Cain parc ferbot ist. Vo? Vo Cain parc ferbot ist. Da, nu știu ce e. Cain. Scrie asta. vo Cain... Parc ferbot ist. Da. Ai scris? da, da. Și ai și înțeles? Nu. Ce înseamnă ferbot? Ferbot e interzis. Exact, interzis. Vo! tu ai întrebat unde poți să parchezi? Vo, da. ca în parc ferbot ist. Unde nu este interzis? Parcatul. Deci acolo poți parchezi, unde nu e interzis. A, asta ca să uh, amplifici discuția. Da, da, adică ca să... Uh, că da, ăsta este da, da, un, un parc plaț, unde e ca în parc ferbot. Dar nu neapărat este park house. Da? da? Vot, trimite verbul la final uh -huh, că și construcție, e un pic cam. Exact. Priet. Tu, tu nu-mi trebuie, voi stai în park house, că atunci nu mai trimite. Dar dacă spun, eu pot să parchez unde nu este parcatul interzis. Strada asta în nemțește. Eu pot să parchez park. Uh -huh. unde nu e parcatul interzis. Wo ist nicht Stoc, vo. wo Wo Ist keine Park verboten. No, hai numal, wo Wo Ist keine parc. Platz Verbotten uh, Avem, deci Verbul de la care vine Verbot este, îl cunoști? Nu no. Este Verbiten Verbiten Ferbiten. Ferbiten. Da? Ferbiten. Da. Beaten. Uh, beaten ce înseamnă? bitan? Uh -huh. A ruga. Mm, nu? nu. Ce este unbeaten? Unbeaten. A oferi. A oferi. Da? Da. Deci. Da, da. und da. Este a nu oferi, a interzice, a spune că nu. A nu oferi. A nu oferi, adică a interzice. Și de la ăsta, așa cum avem das angebot, care înseamnă ofertă, avem și das ferbot, care înseamnă interdicție. Das ferbot. Ia? Da. Plecând de la ăsta în continuare, avem parc ferbot. Parcferbot, care este interzi parcatul interzis. Da. Și, a, evident, are același gen. Das parcferbot. Da. Și acum să reluăm fraza. Eu pot să parchez unde nu este parcatul interzis. Ich kann parken. Mhm. Uh ähm -huh. uh, wo wo wo ist? Nu vo aruncă verbul ăsta, verbul la final. Vokain Park e Vokain Park forbidden ist. Forbidden. Park park forbidden. Forbidden, forbidden, forbidden, forbidden. Da da, forbidden. Este substantivul. Este exact cum este Angebot Das angebot care vine de la da, uh, Unbeaten das ferbot de la ferbiten. Da, sunt cam tută, că nu mă prind nici cum asta. Păi, să știi. Ok, hai, hai să o luăm din nou. Scrie verbul. Da? Verbul este ferbiten. Da. Cele trei forme ale lui sunt. Forbidden, forbidden, forbidden. Foarte bine. În afară de astea, avem un substantiv. Exact avem, cum avem de la faran, fart. Călătoria. Da. da, da, da. Nu are treabă cu niciunul din ale trei forme ale verbului. Fart da. nu vine de la faran furghe faran. Da, adică provine de el, dar nu are, așa este și ferbot. N-are nicio treabă cu în ferbot, verbotan. Am înțeles. E pur și simplu substantivizarea verbului și este das verbot. Da. Și atunci parc verbot, parcatul interzis. Rauh în sau rau ferbot, fumatul interzis. Și parc verbot se scrie împreună? Da, parc verbot se scrie împreună, exact. Am înțeles. Da? Da. Good. Și să reluăm. Da. Uh, ich, ich kann Ich kann parken uh -huh. Wo parc kein Parkverbot ist. Foarte bine. Wo kein Parkverbot ist. Deci, wo aruncă verbul la final pentru că nu are, nu întreabă nimic aici. Da, Da. da? Și mai Corect ar fi fost După părerea mea Ich darf verbieten Am voie că Am voie să parchez unde nu e Că de putut, sigur, poți oriunde De putut, fizic Da, așa da? este Problema dacă ai voie să parchezi Ich darf verbieten uh, uh, Parferbot Da, ja? good Dar să știi că uh, chiar am fost atent la lucrul ăsta Și am auzit și la nemți Înlocuind DARF cu can În viteză, în vorbire da. da Și au întrebat și au zis că, da, când scrii e, Trebuie să fii mai atent, dar în vorbirea de zi cu zi Poți să spui Ich da das machen Deși, practic, se referă că ai voie să faci asta Da, da, da, da. Dar fi un pic mai frumos, dar nici altul. nu e chiar așa greșit cum pare Good Deci, continuând PARC FERBOT o să mai vezi uh, prin unele locuri house verbot. House verbot. House chiar nu știu ce. Asta înseamnă. notează că asta e un cuvânt interesant. House verbot. Înseamnă. Practic, nu mai ai voie în uh, casa respectivă. Nu? Asta ar, asta ar însemna. Da. Dar ea se referă, de exemplu. Uh, se întâmplă des la tineri care nu mai au voie să vină într într-o discotecă sau într-un club sau unde unde au făcut scandal de obicei. Da. Și atunci patronul îi spune du hausterbot. Adică nu mai e ai voie aici. Prin casă înțelegându-se prin extensie chestia respectivă, clubul, discoteca, sala de jocuri sau ceva, da? Da. verbot De exemplu, la mine aici este în văzut un un tip are housebot la o școală pentru că se ducea și le, să le ofere să le vândă marijuana la elevi. Am înțeles. Și are da. uh, housebot. Nu i nici atât de grav asta încât să-l bagi la pușcărie. Da. Dar atunci directorul i a dat housebot. Adică nu i a mai dat voie să intre în școală. Și bodyguardi de la ușă îl opresc. <laughs> Înțelegi? Houseferbot. Poți să ai, de exemplu, House într-un magazin, dacă ai stricat ceva, dacă ai fost necivilizat. Aia se cheamă House Da. În caz că v E, e foarte văd. des, da. Folosit. House Good. Ok. Până aici e clar, da? Da. Good. Uh, și cum ajung la aeroport? Wie wie kam? Wie uh -huh. wie ich? Wie ich zum, ba uh, zu Flughafen. zum Flughafen. Zum Flughafen. Oder zu dem Flughafen. Da? Wie ich zum Flughafen? Portul este pe partea dreaptă. Portul sau aeroportul? Portul, portul. Aeroportul am lămurit. Portul, nu știu. Apar, n am cum e, se spune. E mai simplu portul. decât pare. Um, aeroport, flug, Hafen. Port da. este Hafen. Că de aici Hafen. și vine flug Flug e de la zburan, nu? De la fligen. Da, Deci da, flug Hafen da. este portul pe care se zboară. numa port este Hafen. Der Hafen Deci, por, portul este pe partea dreaptă? Der Hafen mm -hmm. ist auf die rechte Seite. Nein, ist auf? Nein, ist auf der rechten Seite. Genau, der Hafen ist auf der rechten Seite. Gut. Ähm, habt ihr dort in Österreich Flohmarkt? Ja, ich glaube. Weißt du, was Flohmarkt ist? Ja. Ja? Abănu yeah. Abonur Flo? Weiss nu was floist? Ia. Yeah. Good. Și la păduchi, eu rețin, o rețin greșit, dar pentru păduchi, parcă știam că se numesc altfel decât Loize. Uh, nu, uh, Loize. Laus e unul, Loize înseamnă mai mulți. Că era un afiș la grădiniță unde scria că here... Gip de scop, Loise sau ceva de genul. Ia? Yeah. Era corect, adică. Dar nu am știut că Loise sunt păduchi. Păduchi, Parcă păduchi. că am învățat altfel. Nu, nu știu, de la mine? Eu așa știam. Laos e unul singur. Loise, Loise da. e unul. Ies mai mulți. Floie, purice. Parcă am învățat numai cu singularul, știi? Și Probabil că nu, nu ți-a rezonat. E posibil și asta. Laos, Laos. Laos. Laos și Loise. Good. Asta este păduchele. Și căpușă, mai ții minte? Ceche. Ceche. Da? Ceche se mai spune și la copii mici neastâmparați. Da? Da, ai căia care te enervează, care. cu ce nu o zgâtie de fată. Da? Hai, ceche. Nu <laughs> stiu. Good. Uh, ok, deci asta a fost uh, uh, Porto. Um, Cu Flomart, pentru ceva. Da, piața de vechituri este uh, vis-a-vis de teatru. De Flomart, este gege număr, dați teatru. Uh, este gege dem teatru. Gege dem. Teatrul, atrădea? Gheghe cere dativul. Good. Uh, știi că așa fac și când vorbesc cu cineva. Spun greșit și după aia spun n-ai. <laughs> spun corect. <laughs> da, așa făceam și eu. Bine, eu încă fac în continuare. Dacă îmi dau seama de o greșeală și merită efortul, mă corectez. Dar uh, inițial, uh, când nu mi-era clar, îl întrebam pe ăla din față. Și de multe ori habar n-aveau. În primul rând, nu că nu știau efectiv, dar nu înțelegeau întrebarea. Pentru că nu ți se întâmplă des să te întrebe cineva cum se spune aici. E dativ sau e genitiv sau... Da, da, da. da și ei, unii dintre ei, cu străini, erau cum... adică înțelegeau ce spun și nu... Erau puțin șocați că îi întrebam cum... Credeau că, că îi sensul propriu al întrebării, nu cum se spune. <laughs> da. Și cum zici parcarea primăriei este um, pe partea dreaptă? Der Park par Das Parkhaus Das Parkhaus von Rathaus ist auf dem rechten Nuhainmal? No, no, der Parkhaus von Rathaus ist auf der rechten Seite. Dar Parkhaus ce gen are? Des genitiv. Nu, așa, și acum cum spui de fapt? De fapt spun des Parkhauses... Nein, nein, nein, nein. nein, Parcarea? Primăriei. Das, das? Parkhaus. Până acum ai spus der Parkhaus. Da? da? Scuze. Das Parkhaus von Articol. Von des nu Von? Cere întotdeauna? La Păi dacă ce Fondem Rathaus. Exact. Sau Das Parkhaus des Rathauses. Dar asta vreau să zic. Atunci pui, să îl pui pe des font. și nu mai pui pe fun. Exact. Ok. Așadar, încă o dată. Asta a fost ca și un sumin Exact. Le-ai le -ai zăpășit. Le-ai le -ai combinat pe amândouă. Da. Das Rathaus des... Nein. Das Parkhaus... Des rathauses houses uh -huh. auf Este pe Seite. Auf der rechten Seite. Pe auf der rechten Seite. Pe partea dreaptă. Mm-hmm. Pe partea dreaptă. Mm-hmm. Pe partea Der post, die post, Die post is neben. Die apoteca. Der apotheke. Exact. Ja, ba, da, ba. Der, neben der. De po der. The post, is neben der apotheke. Da. Ja. Good. Um, și cum zici um, eu aștept Bine. Ich warte auf den Post. Ich warte auf? E die Post. Die Post. Ich warte auf der Post. Și eu te aștept pe tine? Ich warte auf dich. Deci auf, acuzativ. Ich warte auf dich. Da. Și eu aștept poșta? Ich warte auf die Post. Auf die Post. Nu auf der Post, auf die Post. Da. Ich auf Post. Și uh, cum ajung la uh, benzinărie? Benzinărie, Tankstele. Tankstele. Uh -huh. Mhm. Uh -huh. Gândește-te cum era, cum ajung la gara. Wie komme, wie komme ich zum, zum Tankstelle? Uh, noch einmal? Wie komme ich zur Tankstelle? Zur, foarte bine, zur Tankstelle. Acolo era zum Bahnhof, că era der Bahnhof, ja? Yeah? Da. Iar aici fiind die stele, este zur oder zu der Tankstelle. Wie komme ich zu der Tankstelle? Yeah? Da. Gut. E ceva neclar până aici? Nu. Um, und wahrscheinlich nicht so oft, aber uh, opera, știi cum se spune? Nu. Di oper, di oper. Asta așa se stracă pe la ureche. Di oper, că nu e greu. Good. dar apropo de stele, mai sunt câteva cuvinte cu stele. Așa. Bushalt stele. Bus. Asta îmi sună bus, bus, halte, ștele. Bus, halte... Nu. Nu? Bus. Nu brust. Nici boost, a, a, bus? A, mă gândesc că este loc pentru autobuz. Stația de autobuz. Stație. Bus, halte, ștele. Bus, halte, ștele. Ia? Tank, ștele. Bus, halte, ștele. Uh, polițaiștele polițaiștele E... e... Nu știu cum zice, circa de poliție, cum se zice românește? Da. Birou, Da? Secția de Secția poliție. Secția de poliție, așa. Bu uh, Polițaistele. Uh, bushalteștele. Uh, tot asemănător avem telefonțele. V-ați zis, telefonțele este? Nu. Țele, cele înseamnă celulă. Celulă. Țele. Da. Celula și din corp. Dar și celula de la pușcărie Da Iar telefonțele înseamnă cabină telefonică Cabine telefonică Da Sigur că din ce în ce mai rare Dar e posibil să-l mai să întâlnești ca reper sau Ia, da, nebun în telefonțele Și să știi la ce se referă Da, da Telefonțele Good Ok um... Și cum spui, îmi cer scuze, uh, cum ajung la... Uh, metrou? Entschuldigung, wie komme ich zum... ...Zum U-Bahn? Da, dar este... Zur U-Bahn? Die-Bahn, die-Bahn. Zur U-Bahn. Zur -ban, ja. Die Bahn, die Autobahn. Good. Good. Um, um, luați a treia stradă la dreapta. Nehmen Sie die dritte Straße rechts. Mhm, mm die dritte Straße rechts, ja. Good. Am... Um, și uh, mergeți înainte până la sensul geratoriu. Geen Sie geradeaus Mhm. Kreisferker. Uh -huh. Dar Kreisferker uh, are și el un gen. Da. Derferker. Geen Sie bis Den Kreisverkehr. Bis, nein, Bistum, uh, Este Bistum, Bistum, Bistum, Bistum, Bistum, Bistum, dem Bistum, Bistum, Bistum, dem Bistum, Bistum, Bistum, Bistum, No, întrebări despre direcții, adică îți mai trece ceva prin cap, cum ai putea să întrebi sau cum ai putea să... Nu. Trebuie să știi, înainte, la stânga, la dreapta, e pe partea stânga, e pe partea dreapta. Da. Și el este la etaj? Nu înțeleg. El? Este la etaj. Biroul este la etajul 1. -ul. Ok, formulează biroul. Das Büro. Bu mhm. Mm ist erste Stock? Ist auf. Ist auf? Ja, Artikel. Der der erste der erste Stock. Noch einmal? Nein. Ist auf dem den ersten Stock. Mhm. Mm Auf, dem, oder im Ersten. Auf, oder im Ja? Noi einmal, das Büro Das Büro ist auf dem Ersten Stock mhm. Oder în loc de ist, befindet sich Se găsește Befindet sich ja. Das Büro befindet sich im Ersten Stock Oder Etajă este etajă, t etajă, etaj, parter. Elgeșos. Și, practic, asta ne spune nouă că e etaj, să mai spune și geșos. Geșos. Da. Geșos. Ia. Good. Și, apropo de uh, BH, uh, cum spui, sutienul meu este prea mic. Mein Brusthalter ist zu klein. E, nu, că nu e Brust. Dar nu știu cum, am uitat. E, e BH. BH. Deci poți să spui Mein BH. Înțelegeți datul ăla. Mein BH ist zu klein. Ja? Da. Iar BH ăsta vine de la Bustenhalter. Busten. Bust. Susținătorul de bust. Nu susținătorul de sâni. Bustenhalter. Bustenhalter. Ja? Bustenhalter. Oder... B, H. Der, B, H. Gut. Deci asta e în mare cu uh, uh, direcțiile. Da? Yeah? Da. Good. Ok. Um, și cum spui? Eu aș vrea o cameră. Ich möchte einen Zimmer. No, einmal ich möchte? Ich möchte einen Zimmer. Ich möchte einen Zimmer. Mm -hmm. Sau... Aveți o cameră liberă? Haben Sie ein freie Zimmer? Noch einmal? Haben Sie ein freie Ein... Ein freien zimmer? Frei zimmer? De ce freien? Ober ber... Zimmer e das Zimmer, ja? Ein freies Zimmer. Mm-hmm dată? Haben Sie ein freierstimmer? Haben Sie ein da. Um, numai că dacă te duci, de exemplu, la un hotel, nu trebuie da. așa, pentru că freierstimmer înseamnă o cameră liberă în sensul de o cameră goală. Dacă vrei să-mi dacă, dacă are o cameră disponibilă, îi spui, da. haben Sie ein Zimmer, Poți să scrii întrebări astea, propozițiile astea una sub alta, ca să, să le percepi sensul. Că dacă, după aia dacă le citești de două, trei ori o să-ți ții minte. Habenzie în fraie steamer. Aveți o cameră goală, ia? liberă. Dar, habenzie în timer frai. Aveți o cameră pe care nu o folosiți, liberă, disponibilă. Ia? Da. Și cum zici... Ai scris pe amândouă? Imediat. Da. Good. Și cum spui, aveți o cameră uh, liniștită disponibilă? Liniștită. Haben Sie ein ruhiges Zimmer frei? Foarte bine. Haben Sie ein ruhiges Zimmer frei? Ja? Da. Good. Doriți o cameră cu baie sau cu duș? Möchten Sie ein zimmer mit duș oder? No? Mit? Nu este duș în nemțește, ci este dușă. Die dușă. Die dușă. Die Haben Sie ein zimmer mit der dusche oder? Ia, yeah, oder? Oder. Bad. Bad. Da? Dar nu spui mit der, dușă, pentru că întrebi în general, nu cu dușul, ci cu duș. Mit dușă. Mit dușă oder bad? Ia. mi te mit bad oder dușă? Um, vreau atât cu baie cât și cu duș. Ich will als auch mit bad sondern dus mm -mm. atât și cât și este sowohl als auch sowohl da. als auch sowohl ich möchte sowohl bad als auch dusche foarte bine ich möchte sowohl bad als auch dușă da? din păcate nu avem nici cu duș nici cu baie nici nici mm -hmm. laider um, avem noi, noi, noi avem avem avem avem avem avem avem avem avem avem avem avem avem And avem avem avem avem da. Weder noch înseamnă nici, nici. Da. Leider haben wir weder bad noch dusă. Genau. Leider haben wir weder bad noch dusă. Gut. Um, pentru cât timp? Wie lange zeit? Uh, Fără Zeit. Că wie lange se refere deja la timp. Dar pentru cât timp? FUR Vilange. FUR Vilange. FUR Pentru cât timp? Dacă spui numai Vilange, întrebi cât timp? Am înțeles Dar FUR VILANGĂ, pentru cât timp? Pentru 5 nopți. Fur fur, fu, fu, fu, Am greșit Un pic Cum spui o zi? EIN TAG Și două zile? zwei TAGE ZWAI TAGE Exact, fără să. Da. Deci pentru cinci nopți? Für fünf TAGE TAGE Dar nu am cerut pentru cinci zile, ci am cerut pentru cinci nopți. Für fünf Na, NACHT Nein? Deci una este D nacht și dacă sunt mai multe? Nechte, năcte. Una, una năct, două năcte. Năcte. Für fünf, nechte. Für fünf nechte. Pentru cinci nopți. Fünf nechte. Ja? Good Și cum ajung la muzeu? Vi Cum? Wie, wie komme ich zum muzeum? Genau, wie komme ich zum ame? Cum ame? de ame? Cum ame? Cum ame? Cum ame? Den ame? Cum ame? Nein, der um, în general, când întreb Velhe, da. se folosește atunci când le știi pe toate, și din alea întrebi despre una dintre ele. De exemplu, dacă îl întreb pe Patrick, care dintre colegii tăi a venit astăzi? Da. Dar nu poți să întrebi Velhe dacă te referi la numărul de la pașaport, pentru că nu le știi pe toate celelalte, milioanele de restul de numere. Știi? Și atunci da. întreb pur și simplu, vi. Vi ist ire, pas număr de zumba Vi... ist ire, pas număr? Pas număr. Și ce genare are pas număr? Der. Din număr. Din număr. Meine telefon număr ist zo. zon. număr. Meine... De este ire. De este ire. Vi ist ire număr. Am înțeles. Și dacă întrebam um, care este mașina dumneavoastră? Vi ist ires auto? Noi e mal vi. Vi ist ires auto? Scrie asta pe o A, Nu, nu e așa dramatic. Sunt două greșeluțe. Verge. Exact. Vi înseamnă Verge. cum este mașina De obicei, vi îl întreb dacă... Întreb, cum este sosul tău? Mai e bolnav? Știi? Da, da, da. ăla e sensul lui Vi Dar la mașini, nu. Dar este das auto, așa? Dar este velhes. Păi avem și velhes și ires. Nu, ires nu mai avem. Asta voiam să spun. Păi asta nu aveam cum să dau seama. Cum Dumnezeu. Deci. Velhes ist ire auto. Ir. Ir Ir auto. Ia? Yeah? Okay. Da, dar de ce nu putem spune Verhe ist ires auto? Pentru că Așa. mașina dumneavoastră este ir auto. Da. Ok? A, asta e, ir este forma uh, de, pentru dumneavoastră cu i mare, da? Da. Ok, acum, lui ir ăsta îi adăugăm o terminație în funcție de cazul în care se află auto. Lasă-l pe ir la o parte și cum spui, eu sunt cu mașina. Ich bin mit dem Auto. Foarte bine, mit dem Auto. Și dacă spun eu sunt cu mașina dumneavoastră. Ich bin mit Irem Auto. Irem, da? Da. Deci avem M din cauza că auto este în dativ. Da. Însă la uh, exemplul pe care l-am dat eu era care este mașina dumneavoastră. Deci mașina în ce uh, caz era? Dacă era dup urmat după este. Uh, nominativ. Și la nominativ este ir auto. Da, da, da. Dea este vasist ir auto. Ce este sau care este mașina dumneavoastră, da? Velhes is da. ir auto. Aici poți să spui velhes pentru că se presupune că mă uit la șapte mașini în față și întreb care dintre astea e mașina dumneavoastră. Velhes Înțelegi? Da Dar ă, asta e mai puțin important Velhes vas. Ir, asta e esențial Să știi că e așa um, Și dacă ar fost cu mașina dumneavoastră Era Irem Auto, da? Mit Irem Auto Da Bun, dar Intuiești o situație în care ar fi fost Ires Autos. Când e Exact. Dacă ar fi fost ușa mașinii dumneavoastră, este deschisă. Cum spui, ușa mașinii dumneavoastră? Dertur. Ditur. Ditur. Uh -huh. Desires. Autos. Uh -huh. Ist. Um, Auf. O Oder geofnet. Geofnet. Încă o dată, ușor. Ditur. Ditur. Mm -hmm. Des. Ir autos. Nein. Nu avem, nu avem și des și ir. Păi asta e, nu înțelegeam acum. Cum fac? Păi nu facem. Des nu există. În okay. exemplu Dertur ires de, de, de tur. autos Dertur uh -huh. ires autos Exact Ditur ires autos Ist geofnet Da Ires de. Pentru că dacă n-ar fost ieri, dacă ar fost numai ușa mașinii, nu a dumneavoastră, ar fi fost ditur de des autos Da Întotdeauna când ai o, un pronume din ăsta posesiv Al meu, al tău, al dumneavoastră, al lui Îl lași la o parte și Pui articolul care ți-a că ție care fost Ușa mașinii des autos. Și atunci Dacă ar fost ușa mașinii mele Cum era? Minus autos Genau Ditur Minus autos Ditur Dines autos Ditur Ires autos Ușa mașinii ei Dacă scrii cu imic, mic Sau ușa mașinii dumneavoastră Dacă scrii cu imare, mare Sau ușa mașinii lor Că este tot ir Pentru a lor Îți aduce aminte, nu? Nu Deci A mea Scrie. Mine. mine, Scrie. Ca să le vezi una sub alta, da? Da. A ta. Daine. Dain, dain. Mai. Mai, mai. Mai, dain. Da. Dacă aveam ceva feminin, dacă era mama mea, era mai ne Dar eu îl ar fi venit de la obiectul posedat, în cazul asta -as, mama. De da, da, e da. bine să l înveți mai, pentru că asta e forma de bază a lui. Lui pui sau nu terminații, da? Main, dine, mai departe? Al lui, zain, zain al ei? Uh, nu știu acum. Ir, ir, ir. Ir. da? Al nostru oi, nine. Voi înseamnă pe voi. Casa noastră. Unzere. Unzer. Unzer. Unzer. A voastră. A nostru. Uh. Oier. Oier. Oier. Asta e rar. Adică nu că E, e des folosit, dar e rar folosit de străini. Uh. Al dumneavoastră. Ir. Ir dacă e mare. Da. Și al lor. Tot ir. Da, cu imic, ca la ei. Da. da? Deci avem ir ăsta e, pentru trei persoane. Da, da. da. A ei, este... al dumneavoastră și al lor. Da, da, da. Al dumneavoastră face ușor diferența că e cu literă mare. La alte două numai din context și din uh, conjugarea verbului îți dai seama. Dacă da. vorbește de a ei sau de ale lor. Și acum luă astea. Astora, le adaugi o terminație, aceeași terminație pe care ai pună dacă ai avea numai DES sau DEM sau DEN sau... Da. Ok, știu că sună complicat. Nu, nu, am înțeles. Și cum spui, eu uh, sunt uh, cu părinții mei. Ich bin mit meinem Eltern. Mit, mit? Mit? Gândește-te așa, eu sunt cu părinții, nu ai mei? Ich bin die Eltern. Nu, nu eu sunt părinții, eu sunt cu părinții. Uh, ich bin mit der Eltern. Mit? Den Eltern. Mit den Eltern. den da. îți arată ție terminația. Deci dacă sunt cu părinții mei, ich bin mit meinen Eltern. Foarte bine, cu părinții tăi. Deinen Eltern. Și cu părinții noștri. Unseren Eltern. Exact, Unseren Eltern, da? Da. Și fereastra casei mele este deschisă. das Fenster mm -hmm. das Fenster minus house ist geöffnet houses Ja houses Fără mine a fost das Fenster des houses ist geöffnet this houses Și atunci e minus houses, deines houses, seines houses, ires houses, unseres houses și așa mai departe. Da. Da? E foarte complicat. Mie mi-a luat foarte mult timp să, să înțeleg asta cu IR. Adică de înțeles am înțeles repede, dar uitam să-l aplic. IR. Și făceam ca și tine. IRS auto. Uh, mașina dumneavoastră. În loc să spun IR auto. Pentru că trebuie să te gândești cum arată el nu a mașina dumneavoastră, ci mașina. Și atunci ai das auto. Nu este des auto. Da? La nominativ, de exemplu. Da, da, da. Da? Întotdeauna lași ăsta la o parte și o pui la modul general, mașina, ușa, casa, știi? după casa mea sau... Good. -am, uh, s-au amestecat de tot în cap măcar? Nu. <laughs> Good. Oricum, asta nu, nu e o chestie ușoară, nu, nu te speria, că nimeni nu, nu o înțelege așa repede. Nu, de înțeles o înțelege toată lumea. Dar s-o aplice. Că sunt, trebuie să aplici vreo trei reguli simultan. Că terminația e de acolo, articolul posibil din partea îl altă și atunci trebuie să le combin cumva. Good. Deci rămăsesem, cum spui, uh, numărul meu de pașaport este acesta? My ne pas număr este das. Is das, ia? Is das yeah? Good. Um, cum doriți să plătiți? Vom vă mulțumim să plătiți? Vom vă mulțumim să plătiți? Vom vă folosești când ai obiectul pe care îl plătești. Spui, eu plătesc nota. Cum zice, eu plătesc nota? Ich bețală die note. Direchnung. Ich bețală die rechnung. Dar dacă spui, în general, plătesc eu, spui, ich tăală. Yeah? Da Sau ich bezale das Eu plătesc asta Ich bezahle das Ich bezahle das, yeah? plătesc eu asta Good um, Am uitat care este prenumele dumneavoastră Ich vergesse Am uitat Ich vergesse I fărgăs. Oder, ich dacă vorbești cu cineva. I have forgotten. Mm -hmm. Welche ist deine forname? Al dumneavoastră, la alta, alta. Welche ist ihre for... ihr forname? Dar nu welche. Care este? Ce? Vi, vi. Vi ist. Ire ir, ir, vi ist, ir, ir, că-i ir forname, da? Velche este când ai numele pe masă și nu știi care din astea e al tău. Atunci folosești Velche. Înțelegi? Deci să am presupune că asta. ai lista și dintre ele trebuie să alegi ăla. Nu mai știu care, Velche von den, yeah? Good, vist, vi am uitat cum este prenumele dumneavoastră. Good... Um, merge liftul? Get. get anzug? No, get. get avzug? Nohal? Get avzug? Hai <laughs> luat toate prepozițiile posibile? <laughs> deci cum să spune lift? Aufzug, foarte bine. Deci cum spui merge liftul? Funktioniert der aufzug? Genau, merge și get. Get der auzug? Funktioniert der auzug? Ja? Aufzug. Gut. Und uh, noch ein Wort für lift? Weißt du? Nu. Foarte folosit. Fahrstuhl. Farștul. Ștul, nu știu, ci Stul. Farștul. Farștul. Far nu am auzit niciodată. Este, este foarte folosit. Der farștul. Der farștul sau der aufzug. sau der lift. Der lift, se spune. Lift. lift. aufzug și farștul. Uh, la scaun. Mhm. Uh -huh. La nu știu. Scaun. Lipsa mare Tot Tot șul se spune Tot șul. Ștul, <gătă> ștul <gătă> Obiectul Se mai spune ștul gang Acțiunea De exemplu dacă spui Hate caină în ștul gang Nu am avut scaun, Adică n-am fost la toaletă stul gang înseamnă că se, Gang înseamnă mers Da, da. Se referă la tranzit Nu am avut Nu am fost la toaletă Pe când ștul efectiv Este materia Stul. Da. De exemplu, uh, poți să uh, Wir brauchen una stul probă. una stul proba. Probă din materiile fecale. Da, asta e. Dar nu e din da. stul Proba nu poate fi din stul Înțelegi la ce mă refer? Da, da, da, da. Ja? Der stul gang. Ich hatte keinen stul Nu poți să spui. Ich hatte keinen stul. Cumva sună Comiș, da? Da, ce Comiș ar suna să spui la ștul, Seesal. Da! Da, am fost la doctor și îmi spunea că are Fil-Stul, Fil-Stul. Sincer, n-am prins decât după un timp ce-o vrut să zică. Nu am vorbit niciodată despre asta, despre ștul? Nu. Nu. Atunci. Nu mă gândeam când am plecat de acolo, râdeam eu singură, zic, dacă cumva vreodată, cum sunt eu, mai năroadă să spun sesă la... Da, da. Nici nu cred că ar înțelege că e diferența mare, da, da. Stul. Stul. der stul. Good. Good. Fragan, biser Chiar. Eu, eu vreau să plătesc cu cardul. Ich möchte mit dem Card zahlen. Die Karte. Die Karte. Ich möchte mit der Karte zahlen. Genau. Ich ich hätte gern mit der Karte zahlen. Oder ich möchte mit der Karte zahlen. Ja. ja. Karte zahlen. Gut. Okay. Um, und um, Ich brauche einen Sch Ich brauche einen mhm. Schlüssel. Genau, ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Gut. Mâine um. trebuie să merg la Morgan mus ich zum Arzt gehen Zum Arzt În dacă spui zum Arzt Se înțelege că merge. Nu, nu trebuie să mai spui uh, Gehen okay. nu e Morgen... greșit Dar uh, se, se înțelege Ich muss zum Arzt Și când spun ich muss zum Arzt se, se înțelege că eu trebuie să mă duc la doctor Da? Da Sau dacă spun ich muss zum klo. Exact, vreau să mă duc la toaletă, nu spun ich muss zum Klo Ia, ich muss zum Klo. Go ich muss zum Arzt. Morgen muss ich zum Arzt, zum Arzt. Copilul meu este de ieri bolnav. Mein Kind ist seit gestern krank. Genau, mein Kind ist seit, uh, gestern krank. Um... Sănătatea copilului meu este importantă. Die Gesundheit des Kindes, uh -huh. ist wichtig. Sănătatea copilului meu Die gesundheit meines, kinds, des. meines kindes ist wichtig. Foarte bine. Die gesundheit meines kindes, ja? Sau des kindes copilului. Meines kindes copilului. Gut. Um, îmi pare rău, dar nu ne putem întâlni azi. Es tut mir leid, uh -huh. aber heute... Treffen wir uns nicht. Dar nu ne putem intalni. Tu ai spus, dar A nu ne întâlnim Aber treffen wir uns. Nein. Nu ne putem. Oh. Aber wir können uns nicht treffen. Wir können uns heute nicht treffen. Ja? Yeah. Gud. Îmi pare rău. Dar dacă spui, îmi pare extraordinar de rău, îmi pare foarte rău Estud mirzer mir Estud mirzer light și mai este o, o formulă nemțește. Estud mir furtbar. Furchtbar. <coughs> furtbar. Furtbar. cunoșteai furtbar? L-am văzut la desene animate. Da, furtbar. <laughs> furtbar. Estut mir furtbar. Mai auzit? <coughs> ia, ia, doar că mă înnecasem. Furtbar. <coughs> furtbar". <coughs> furtbar. Da? mir furtbar. Light. light. Da, da, furtbar ăsta doar accentuează pe light. Este un fel de zer. Deci, e studmir mir Estudmir light, estud mir bar light. ăsta este mult mai mult decât Zer. Excepțional da. de rău. Da? Um, Furt înseamnă, de fapt, frică. Ia? Yeah? Da, încerc să înțeleg. Um, cum să spun? De exemplu, dacă spun, daseți furtbar, furtbar înseamnă, uh, este incredibil, In da? uh, nu, în sensul că așa ceva nu credeam să existe, în sensul ăsta, da. foarte, foarte deosebit și când spui estutmir mir, furtbar laid, adică mi-e deosebit de rău, de, uh, îmi pare deosebit de rău, nu doar așa formal, îmi pare rău, știi cum spui, din viteză, când spui da. estud mir, bar light, adică chiar îți pare rău. Știi că uneori nu îți pare rău când spui studi mir, light. Dar trebuie să formulezi cumva. Da, da, da. Da, furbar chiar îți pare rău. Good. Um, Ți-e rău? Du hast dubălcai? Uh, da, da, dacă întrebi. Has du jubelkeit? Asta înseamnă ce uh, greață, care e o formă specifică de rău. Dar dacă eu te întreb ce rău, poate să înseamnă doare capul, burta, orice. Da. Și întrebăm, uh, getest dir schlecht? Get dir schlecht? Schlecht, da. Yeah. Exact cum știi cum începem discuția. Es get mir good, es get mir schlecht, e bine și atunci când întrebi, nu te, adică te simți rău, nu ți-e bine, es get dir schlecht, de fapt nu es get, ci get, get es dir schlecht, get es dir schlecht, da, yeah? good, um, Săracul Patrick este bolnav. Mm. Cum zici sărac? <gri> sărac săracul? Patrick. Săracul Patrick. Dar sărac, cum se spune? Arm. E arm, exact. Și săracul Patrick? Armar Patrick. Pentru că îi, pu îi punem terminația R. Pentru că e masculin. Aha. Dacă era o fe fetiță îi spuneai arme. Arme. Cu tărica, da? Arme. Armăr. Armăr, Patrick. e scranc, ia? Yeah? Ia. Yeah. Dar dacă spun săracul nu a mâncat de ieri. Armăr? Mm, nu. Pe el, săracul. Săracul el, da. Dar nu am zis săracul patric, nu am mâncat de ieri. Știi, aici este o chestie, se cheamă substantivizarea adjectivului. Când spun bătrânul, Armar. cum spui bătrânul? Ah, alte. Der alte. Da. Der alte. Armar. Der, der arme. Der Arme Hat gestern nicht gegessen. Hat seit gestern. Hat seit gestern nicht gegessen. Nichts, nichts. Nu am mâncat nimic. Da. Ja? Der Arme. Undeva râul ăla trebuie să se găsească. Ori spui Armer, Patrick. Ori Der Arme. Nu de două ori, dar... Iar nu niciodată. Da. Derarma arme dat de. Deja. Da. Derarma a dat de. Da. Derarma a dat Versicherung, Da. Derarma a dat de. Da. el este asigurat prin Da. meu. Da. Ja, er ist uh, prin, durch, durch meinem, meinem Mann versicherung. Noch, noch, durch, durch, Akkusativ. meinen Mann, ja, versichert, versichert, ja, er ist durch meinen Mann versichert. Atât el cât și eu suntem asigurați prin soțul meu. Sowohl, mhm, mm er mm -hmm. als auch ich, mhm, mm sind sind durch meinen Mann versichert. Mhm. Mm sind durch meinen Mann versichert. Ja. Gut, ähm um, I -am, uh, eu am cumpărat o, uh, un medicament pentru durerile de burtă. Ich habe ein medicament gekauft mhm. gegen bauchschmerzen. Genau, ich habe ein medicament uh, gekauft. Und noch einmal. Ich habe... Un medicament gekauft. Stop avem, avem două verbe. Două verbe? Nu? Habe și gekauft. Gekauft. Și... i habe ein medicament für bauch... gegen bauchschmerzen gekauft. Yeah, genau. Ich habe ein, ein medicament gegen bauchschmerzen gekauft. Gut. Apropo, vreau să te întreb. Cum ja. se spune la bomboană pe băț pentru durere de gât? Am... Um... Pe băț, nu din aia de subt. Înțelege cum zic, există înțeleg. în România, da? Uh, nu știu dacă știu nici, nici în Românește. Deci acțiunea asta de a o de a suge o bomboană pe băț, cum se numește? Cum se zice? Lucer. Lucer, ea? Lucer. Iar obiectul pe care îl suge este Lucer. Lucer. Și suntem la farmacie? Da. Gegan. Ghegan, Ghegan Harshmansson? Da, deci Lucer sunt și alea pe care le cumpără de la bâlci și le mănâncă. Da, da, da, da. Probabil că și aia de dureri de gât tot așa se cheamă. Ok. Da? Lucer. Deci nu mai menționez Lucer lu bonbon, lucheri bonbon? Nu sau? că ă, aia nu-i pe... Nu, Lucer înseamnă că e pe băț. Deja. Da. Um, vi faringoseptă, Sunt pentru copii, cu miere, cu salvie și e pe băț Ok. A și eu mănânc mai cu plăcere, că. Da. da, da seamănă da, aia, da. Cu, cu ceva. E Good. dulce. E dulce. Lucer, Și a suge din biberon, cum se spune? Zauga. Zauga. Good. <coughs> și aspirator? Ab... Abzaugă-n A Exact. Aspirator. Praf? Staub. Staubzaugă-r. Genau, staubzaugă Apropo de asta... Uh... Prezentorul Alex nu știa asta, deși știa o grămadă de cuvinte, pentru că el nu, azi că nu obișnuiește să, <laughs> să lucreze cu obiectul ăla și nu știa cum se cheamă. Good. Ok. Um, și cum spui, um, durerile au început ieri. Uh. Die Schmerzen hat uh -huh. gestern aufgetreten. Da sunt mai multe dureri. Die Schmerzen sind gestern aufgetreten. Tu ai spus durerile au apărut. Cea ce e corect. Da, au început? Anfangen. Da. Die Schmerzen sind gestern angefangen. Anuma că și cum spun eu am început. Ich fange an. Nu, eu am început. Nein, nein. Ich habe angefangen. Ich habe angefangen. Da. La, tu la durere l-ai conjuga cu sein. Die Schmerzen sind angefangen. Die Schmerzen haben uh -huh. seit gestern angefangen. Genau. Ja? Că nu, e, nu cere verbul sein ăsta. Da, uite, de exemplu, durerile au început de ieri, mai trebuie să spun zeit, din moment ce spun gestern, die schmerzen haben gestern angefangen. Um, implică faptul că au început ieri și continuă acum. Dacă nu l-aș fi spus, poate că durerile au început ieri, s-au terminat tot ieri. Ah, Zait implică ah. continuitatea. De ieri, știi? Că și în românește spun da. de ieri, nu au început ieri mai da, corect ar fi. Da, au început e. de ieri. Good. Um, ultima oară am fost la doctor în ianuarie. Next is mal Cum cum? Var ich? Ne. Uh, ich habe akustisch nicht gehört. Acustic. Okay. <laughs> Nextes iar. E das iar. Das iar. Dar numai că ultima nu se spune next. Let. Let's test iar. Let's, Let's iar. Da, e ultima oară, în ultimul an. Let. Let's test mal. Let's, mal. Let's mal. Tu ai spus data următoare. nextes mal. Da. Let's test mal. War uh -huh. ich zum Arzt? Mm -hmm. În ianuarie În ianuar În ianuar Good Mi-a ieșit No, în progres Good Și eu sper că nu o să mai vin Ich hoffe, dass ich nicht komme Dass ich nicht komme Că nu mai vin Dacă nu o să mai vin Că nu voi mai veni Ver... Gândește-te simplu. Cump eu vin? Eu voi veni? Ich verde kommen. Uh -huh. Deci verbul care era pe locul 2 aici, va fuge la final. Sper că nu voi mai veni. Ich hoffe, dass ich kommen werde dass ich nicht dass ich nicht kommen werde genau. ich hoffe, dass ich nicht kommen werde. că nu voi mai veni, Și da? eu sper că nu va trebui să vin, că nu trebuie să vin. Ich hoffe, dass ich nicht mussen werde. Nein? știu. <laughs> eu trebuie să vin. Ich muss kommen. Foarte bine. Deci eu sper că nu trebuie să vin. Ich, ich hoffe, dass ich nicht kommen mussen. Kommen mussen. Dass ich nicht mussen komme. Umgekehrt. <lacht> <lacht> Ce înseamnă umgekehrt? Invers. Dass ich nicht, dass ich nicht kommen, kommen muss. muss. Exact. Kommen muss, pentru că este ich muss kommen. Da? Și cum se scrie un ghechert? Deci, um, el vine de la trafic, trafic, cum se spune? Trafic? Uh -huh. Ferker. Ferker, foarte bine. De la asta avem ghechert. Ghechert? Îți sună cunoscut? Nu prea. E um. chiar. Deci, verbul de bază este kerăn. Kerăn. Da. da. Karen. Că, practic, fer, vine de la kerăn plus fer. <coughs> Eu sunt heid. Da, yeah? da. Deci, kerăn înseamnă a întoarce. Kerăn. Da. Da? fer-keren um, fer, -keren, fer -keren înseamnă tot întoarce într-o parte și alta a trafica iar um înseamnă invers de pe o parte pe alta cum era um-dreien da, exact da? deci um-gekert înseamnă întors pe partea cealaltă um-gekert e sinonim cu um sau nu se poate folosi în toate cazurile la fel um, nu deci um, la um, dren poate să fie într-o situație sinonime um, dren înseamnă efectiv răsucirea o, chestii, da. Da? da. da? când Karen înseamnă întoarcerea nu are componenta asta de răsucire de exemplu la o, o, o cum să spun, cum ai formulat tu cuvintele, ai pus altă, cuvintele în altă ordine decât de trebuia. Da. Și am spus umgekert, adică ăla de pe locul 2 pe 1 și invers. A, aici nu e nicio rotire de pe o parte pe alta. Nu poți spui umbrei. Da, da, da. Da? Umgekert. Umgekert înseamnă invers. Nu așa, ci invers. Umgekert. Good. Unde? Um, Hast du noch Fragen äh, über äh, den Arztbesuch?